Як мені повідомила ваша менеджер, небіжчик вчора ввечері супроводжував клієнтку. Мені треба поговорити з нею. «Добре», – нарешті погодилася Дана В'ячеславівна. «Я дам таке розпорядження, але дуже вас прошу, без потреби не вплутуйте нас у своє розслідування. Трапилося нещастя. Не думаю, що воно якось пов'язане з нашою діяльністю». «Побачимо». Містер Марп підвівся зі свого стільця. Дана кинула оком на журнальний столик. Слідчий добре пригостився бутербродами з ікрою, анчоусами та коньяком. Це добрий знак, домовимося, подумала Дана. Він повертався додому пізно ввечері. Десь знову загубилася парасолька і холодні краплі дощу стікали за комір. Це було неприємно. Неприємно було й повертатися додому. Він знав, що його зустріне гвалт зітканий з різноманітних звуків, поєднання яких впливало на нього гірше, ніж моторошне дзижчання бормашини. Телевізор увімкнутий на повну гучність, радіо, що ніколи не вимикалося, шкварчання олії на пательні та безкінечний стукіт молотка у стіну. Сусіди ось уже другий рік робили ремонт. Він знав, що міра лише на якусь мить відірветься від серіалу, аби швиденько покидати на стіл – тарілку, виделку, хліба, ірки, і жбурнути посередині цього натюрморту пательню зі шкварками. Він знав, що не розбираючи смаку, набхається цією невигадливою їжею, а вночі встане палити, притлумблюючи цигаркою постійний у шлунку. Так було щовечора. Ноги самі несли Романа Олексійовича Марченка до найближчої від його будинку Забігайлівки. Там йому без зайвих слів а часом в безстроковий кредит завжди наливали пів склянки-горілки. І тоді повертатися додому було набагато веселіше. Телевізор, як завжди, розривався чиїмось стражданнями. «Педро, Педро, ти все одно будеш моїм. Я кохаю іншу. Ти не гідник, ти не знаєш страшної таємниці, Вона твоя дочка. О, Боже мій, як ти могла?» Роман навшпиньки увійшов до кухні і схопив зі столу шкоринку хліба, аби забити запах горілки. Міра цього не любила. В телевізорі залунала простенька мелодія. Серія закінчилася. Міра нарешті вийшла на кухню і прискіпливо оглянула чоловіка. Якщо довго вдивлятись у прірву, помітиш, що прірва вдивляється в тебе, пронеслося в голові у Романа. Ця жінка колись і справді була для нього прірвою. Одружився він стрімголов одразу ж після служби в армії. Міра волоока з великим ротом і тонким білявим волоссям Здалася йому марсіанкою Вона не дала йому й оком змигнути, як вони вже стояли Перед опасистою тітонькою в захсі І до Романа ледь долинали слова про ячейку общества Тепер він не міг зрозуміти Як йому могли сподобатися її зовсім білі брови та вії Блідий великий рот та надто пухкенькі щічки А ну дихни наказала Міра, і він побачив перед своїм обличчям її ніздрі, які теж здалися йому прірвами, що здатні були всотати в себе його останню алкогольну радість. «У мене був важкий день, Люба», – зморщився Роман. «У тебе кожний день важкий. Коли ти вже організуєш щось своє, наприклад, приватне бюро, хоч гроші були б. Тобі що, нема чого їсти?» – огризнувся він. «Крім того, що їсти, мені треба ще дещо, наприклад, одягатися». Дітям ми вже давно не допомагаємо. На що ти взагалі здатен? Припини, будь ласка, дай мені спокій хоч сьогодні. А що трапилося сьогодні? Не давала бажаного спокою дружина. Вона сіла навпроти і підперла щоку рукою. Він жадібно закидав у себе ненависні шкварки з картоплею, гучно хромтів огірками. Легке сп'яніння зробило свою справу. Він хотів поговорити. «Налий стопку», сміливо сказав він. Тоді розповім. Міра незадоволено знизала плечима, але усе ж таки дістала з холодильника майже порожню пляшку холодного яру. Уяви собі, повеселішав Роман, сьогодні вночі вбито хлопця. Ну, той що. Ти послухай, хлопець працював у фірмі, яка приймає замовлення від багатих дамочок на супроводження їх на усілякі презентації та фуршети. Невже у нас таке є? Вогник зацікавленості нарешті загорівся в безбарних очах дружини. Звичайно ж є. Так от, хлопець був шикарно одягнений, при грошах, але вбивця нічого не взяв, крім...